Jajgatva kuporodott össze a földön, és estére már a városi kórház vizsgálóasztalán feküdt, ahol az ultrahangos orvos megállapította, hogy megmozdultak a vesekövei. Ernő bácsi a folyosón markolázta a Neilon szatyrot, amiben a felesége holmiát dobálták be septében. Fürdőpapucsot, törölközött, meg ami még kellhet. Amikor az orvos elment, odahúzott a feleség ágyához egy széket, és komor hangon megszólalt. De látott, fia mégse kellett volna megkóstolni azt a süteményt. Én megmondtam, hogy dobt ki.